Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok, ma vendégem, Roy Sznéhangsú, bizonyára emlékeznek rám, már többször volt nálunk, és néhány alkalommal ezelőtt, talán körülbelül egy hónappal ezelőtt egy egész adást végigbeszélgettünk, beszélgettünk, te itt ez Magyarországon, magyar feleséged van, gyermekei most nem tudom, hogy magyar vagy indiai, de ilyen igazi köztes ö, ö, vegyes házasságból származó nagyon kedves gyerekek, és azzal váltunk el a múlt alkalommal, hogy néhány szót említettél arról, hogy egy indiai Vajon milyennek látja a magyarokat? Ezek voltak az, talán az utolsó mondatok a beszélgetésünkben, és elhatároztuk, hogy ezt a témát tovább kell gördíteni, úgyhogy ezt mondhatjuk azt is, hogy az édes Indiában most az Édes-Magyarország jön, hogyha egy indiai szemével nézed Magyarországot, hát nem tudom, hogy az Édes-jelző mindig illeszkedni fog el, de mondjuk te egy Édes-Magyarországot csinálhatsz, ha én egy Édes-Indiát csinálok. Um. Akkor az, azzal kezdek, hogy valóban édes Magyarország. Most már visszatértem, hogy múltkor mondtam, 16. év. 16 év, majdnem 16 év itt uh, Magyarországba visszajöttünk családdal. Na, hogy hogy látom a magyarokat, uh, ahogy tudnám jobban ezt kifejezni, szeretne egy kis uh, történettel kezdeni. Uh, úgyhogy szeretne úgy, mint egyszer kaptam egy magyar uh, ilyen üzleti delegáció. Amikor Indiában tartózkodtam, hát fogadtam egy magyar, indiai, uh, magyar akkor ilyen 90-es években, 80 90 végén uh, valamilyen magyar akkor széktól jött Indiában mm -hmm. delegáció. Delegáció kettő ember állt, és akkor persze a fogadáskor mi vittünk én in indiai a fogadóban? Nem fogadó, etteremben, uh -huh. indiai konha. És ettek nagyon nem tudtunk a velemenünk, Akkor pont ez volt a kérdés, hogy, hogy nekik tetszik, mert először voltak indiaban, mi a velemene. Mi a véleménye, a, igen. Igen, uh -huh. ahhoz kép, és a magyar konha az kép, és a indiai konha. És most <gül> eddig a úriember mondta, érdekes angolul uh, természetesen válaszolt mm. interesting nagyon nagyon nehéz volt érteni interesting az meg vele jó vagy yeah, nem jó vagy kínom a és én is úgy szeretném most elentkezni hogy magyarok az indiai szememben vagy legalább én szememben hogy találok érdekes érdekesnek és <gül> Igenis, uh, érdekes ez uh, pozitív értelemben. Um, most, ha konkrétan akarsz tudni, hogy miről a szó, vagy... Konkrétan. Konkrétan. Igen, nem kell neveket említeni, de konkrétan. <laughs> ne, hát, um, hát um, hogy mondjuk, hát első tapasztalokról, akkor beszélek, mm -hmm. mikor meg jó házasattam, de nem tudtam magyarul, se beszéltem, de... Ti nem itt találkoztatok, hanem. Mi Moszkvában, Oroszországon találkozgunk, de házasaton itt, 86-ban, de nem itt tartózkodtam, én uh -huh. szoktam jönni menni. De két éve, mert a edetem befejezés előtt vagy a végzettség előtt. Utána, mint a, mi ketten végeztünk az egyetem, mint a nejem a Kati elten, én Moszkvában, akkor elmentünk mindjában ketten. És azt úgy emlétedek, hogy mind a ketten nyelvvel foglalkoztatok. Igen, mind, mind a ketten te... mind nyelvészek vagyunk, igen. Igen, uh, igen ez is le, lesz egy érdekes dolog, amiről majd utólag szeretném mondani, hogy nelvezként, hogy, hogy gondolok most ezen a témán, uh, ezen a téma kapcsán. Uh, hát uh, akkor már addig, hogy Magyarországban... Elkezdtem először, mondjuk első évek, mondjuk, uh, már sokat utaztam, mert sok emberekkel találkoztam, meg a moszkvai tan tanulás miatt különböző országokból. Uh, mindig észrevettem magyarokról egy dolog, ami manapig uh, érvényes, hogy azzal kezdtek, hát mikor találkozik két ember, akkor azzal kezdik, how are you angolul, vagy jaj, jaj. oroszul, igen, uh, kagdila, magyarul, hogy vagy. Ez volt egyébként első pár szó, ami nagyon jól tanul, mert tudod, hogy vagy. Hát a hét, hogy az angol, how, how do you do-hoz, uh, maximum fog mondani, how do you do, visszaérned. Mm -hmm. Vagy a kagdila, oroszok legrossz esetben normálán mondanak. Mm -hmm. Magyaroknak egyébként, <laughs> ami érdekes, és vicc, és nem tartunk. Pedig ez nem csak én vélemény, hanem és többi észrevettek. Uh, azok, hogy, hogy, hogy vagy? első kifejezés, jaj. Utána már lesz jó vagy nem jó vagy. Majd hadd jobban is voltam. Ez egy kifejezés. Mikor voltál jobban, ha nem most? Tudod, mindig jön, ha eszembe, akkor jobban voltál, de mikor? Hadd szerintem ez ez csak víc. Én ez szokás, magyar szokás. Mindig otthon is, mert a derekekkel is ott beszélek magyarok, most magyaros lettek, mert inkább magyarok. Mint okay. a Amikor ide. két indiai találkozik, a mit mondanak egymásnak? Hát, namaste. Azzal kezdik. Az, namaste. Azt, Igen, az vagy hát, szervusz, mm -hmm. valami ilyesmi, csak egy kicsit hivatalosan. Ha két barát találkozik, ha nem formál, Hmm, ke, ke, nem tudom. Nem, azt szerintem az hogy Hod van. Azt is mondják. de van ön, ha mm -hmm. ma, nem túl közeli barát, akkor aznak, akkor, hogy van Na akkor magányoznak, akkor van. És arra ők mit válaszolnak? Uh, Egyébként uh, ez most már nem túlzás. Én ha belegondolok most hirtelen kérdezted ezt, uh, Mindig. Uh, független attól valóban ott van nagyon nagyon bahatacsa nagyon nagyon Ez nagyon nagyon nagyon nagyon Ez nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon ez nagyon nagyon nagyon fine. Fine. nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon tudom, nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon akkor. Uh, de nem jajkálnak, vagy nem panaszkodnak. Nem panaszsal kezdik, uh -huh. mondjuk itt. Ez egy dolog, akkor vannak magyar szók, ami elég izgalmas. Uh, indiai, uh, mondjuk megint uh, ezt a kinti bengali, hindi, even, stb, rokon, nelvegöz, vannak szavak, ami tiszta félre lehet érteni. És <laughs> volt ilyen, de ezek annyira uh, hogy mondjuk metlen, hogy nem szeretne, most... Mondjuk ez tiszta lexikói, de ugyanakkor vicces. Egy magyar szó, ami magyarul mondjuk hát nem, valami jó ellent. Ezt teljesen félre tud érteni emberek, Tudsz egy-két ilyen mondani? Nem tudom, radio légy. A Hát ne, ha Indiai hallgatnak, akkor fognak érteni, de... Magyarok, aki hindi nélből foglalkozik, talán, de vannak, mint a mondjuk, ilyen csodálatos, mondjuk ott. Ez e, először, mikor ha, hallottam, nem csak én hallottam, vagy a um, otthon, mikor a Kati, vagy a feleségem, először van, megérkezett, néha ne a kislányom, akkor kicsi volt, akkor vagy magyarul beszéltek, vagy kiférsze magad magyarul, és mindenki nevette ott, mert teljesen más a szó másodhangzik, az más, más a értelme. <gül> neha, neha úgy is mondanám, hogy neha, elég csúnya, uh -huh. de ugyanakkor érthet, nem értenek, mondjuk a barátok, oda, a szomszédok, a vendegék, a családon belül, azt mondta, mit, mi, miről, miről is szó, mit mondtak, Kati meg is, akar kellett nekem a magyarázni, nem, nem, nem, amiről önök gondoltak. <gül> vagy mindig tető, de tetőba menni, mint a tető, ház tető, mondjuk a lányomnak, oké, okay, okay, ő akar tetőba menni, akkor azt mondta, hát, és közben ott vannak a mondjuk, um, hát, tudod, vendégek ott vannak, vagy szüleim házában, akkor tető, mert oda kínáltak valamilyen kaja, és Bengálül tétó, nem tető, uh -huh. de, hanem tétó, az ment, hogy keserű. Aha. De hát mi is keserül, mit nem tetszett, Mondjuk ilyen dolgok. Hát ez, ez nelvi szempontból mondjuk. Akkor másmiről mondhatom, hogy uh, én, uh, mint a többiek, akik már megismerkedtek magyarokkal, és azt is nagyon érdekesnek tartok, hogy magyar ember uh, valóban nagyon Uh, intellektuális, átlagos magyar emberről. Uh, átlagos magyarok nagyon sokat olvasnak, mm. hogy uh, észrevettem akár autóbusszal, akár metróban, valaki ül, uh, én nem tudom menni, most már ez megint az én generáció meg a főjebb azokról, mert fiatalok, fiatalok közt is láttam, hogy mindig ott van, néhány ember kezeben mindig ott van egy könyv, és olvasnak. Ez nekem tetszik, ez szemés szemés nem. Nekem ez szimpatikus, hogy átlagos magyar ember, aki hétköznapi ember, hmm. aki látok, akiket látom, azok uh, well-read, angolul. Uh, Sokat olvasva. Igen. Hmm. És nem csak a magyar régén ég, vagy a magyar irodalom, látom, hogy elég sok tudnak, vagy akár beszélek emberekkel, mindig csodálkozom, és csodálkozok, hogy nagyon sok, az biztos, hogy egy többet, akik mindenki jár iskolában, az egyetemen magyarokról, hát hallásról felismerik bármilyen szimfónia, akár az Mozartnak, melyik, vagy a Beethovennek, vagy ez szerintem nagyon kevesen ilyen én ilyen emberekkel, Európában is, Hát vannak, szakemberek. Mondjuk emberek. Indiában érthető, mert ott nem is. Jó, dívatos, ott nem, de Indiában mm -hmm. mondok, ez a szempontból jó, indiaikról is beszéljünk, ott elég okos, intellektuális átlagos emberek, de szerintem nem. De ott elég erős az iskola, Indiában. Tessék? Ott elég erős az iskola, tehát elég jó a tanulás. Iskola, igen, iskola, de hm, hogy egy. Egyébként, ha nézzünk a iskolai programok, magyar-indiai nagyon hasonlítanak egymáshoz. Nekünk volt, uh, mikor mi költözünk vissza a Magyarországban, Derekek mint a um, nagyobbik ketten, ők jártak már indiai uh, iskolában, angol nelvű indiai programmal. De e delibe vagy hol volt? De. Uh, Először Delibel ut utána mi van, mikor voltam, ott is van indiai iskola. Ah. Uh, de ezek angol nelvű iskolák. Mm -hmm. És uh, de a program, iskolai program, nagyon uh, hasonló a magyar programhoz. Amikor uh, viszont Magyarország, Butapestekről, Töztem, akkor az volt a kérdés, most derekek beszéltek magyarul, de mégse nem olvasták, vagy írták, de angolul az volt a főnevük, meg a hindi, az a második nyelvként. Akkor választás volt most uh, Vada-Amerikai iskolában, vagy akkor még volt magyar British iskola, általános iskolában oda küldeni, de... Mikor láttam a programok, akkor nekünk, uh, uh, mi nem voltunk biztos, ilyen sokáig fogunk maradni. Lehet, hogy három év, négy év, öt év után vissza kell, ha Indiába költözni. akkor viszont uh, nehez lett volna a derekeknek, mint a maték, még a tudomány szempontból uh, újra beilleszkedni a Indiá programhoz. Ahhoz képest a magyar programhoz, a magyar, orosz, ezek a volt uh, keleti, vagy a volt warszai igen. Szerződés volt, hogy mm. mondják. Volt szocialista. Országot. Volt szocialisták országoknak a programja, ami akkor volt, most, most is szerintem általános iskoláról beszélek, mm. az elég volt, ahhoz képest angol volt. Erős vagy más, mondjuk én nem mondanám, Erős vagy denge, rendszer más. Mm. Máskor érnek el. Igen, egy igen, igen, szintet, igen, van, igen. Igen. Az a szempontból ez úgy döntöttünk, hogy meg is mm -hmm. mennek a magyar iskolában. Csak a gyerekeid, amikor visszajöttek, ők a magyar gyerekekről milyen véleménnyel voltak? Uh, Elég kicsik voltak, mert uh, először, akkor mi, <gül> már három, derek, nekünk, három derekünk vannak, és a nagyobbik, ők nem nagyon nagy, mert az idősebb gyerek, a lányom, akkor csak hét éves volt, a második derek az a fiam, 5 éves. nem volt, mert ők meg is beszéltek magyarul. Szerintem nem volt nehéz. Nem tudom, nem érteklőttem, de rögtön hát, barátkoztak. Nekik nem voltak félreértéseik? Szerintem nem. Szerintem nem. Mert valóban a ilyen meg... Látszólag nem nagyon különböz neked átlagos magyar gyerekektől független által, hogy én indiai vagyok. Uh -huh. Ott nem lehet őket. Ha indiában úgy, mint a indiai, itt meg magyarnak is fogadnak a uh -huh. külsőleg, és ők nem ereszek magukat, mert magyarul meg is beszéltek, uh, csak az volt hogy lányamnak, uh, uh, hát most nem a... Uh, Múltkor erről beszéltem szerintem. Az Indiában első osztály kezdődik. Hamarok kezdődik az iskola, És úgy lányom majdnem másfél év elvesztette, majdnem két év. Mert mm -hmm. Indiában kezdődik az általános iskola, úgy nem mint itt a Európaban nem szeptembertől, hanem március. Akkor kezdődik. Igen, március végén, április elején, uh, akkor az új uh, évfolyam. És akkor meddig tart? December, január... Uh, uh, Indiában kiveve, na, Indiában sok ilyen. Mert a március az jobban kötődik az indiai új évhez? Április. Mert Indiában sok új évek vannak, uh -huh. de mindedig valahogy hindu, mondjuk hindu új évek, azok mindig április körbe vannak. Uh -huh. Vajsak. Abban a hónapban? Annap, abban uh -huh. az hónapban. És ez Ugye, mert vannak ezek az indiai hónapok, már erről is érdemes egy-két szót mondani. Amik, amiket nem tudunk úgy mondani, hogy ugyanaz, mint mondjuk a május vagy április, mert az a kettő közé esik a számításba. Igen, szóval a, tehát. ennek az a oka, hogy... Um, de ugyanúgy én, 12 van beve. 12 van, de ugyanúgy, mint az hold, asztrologia a hold van. A holdnak a járása az van szabad. Hold a járása alatt van. van. az asztrologia van, és van ezek a... a, a nap, meg a naphoz. nap, igen. igen. Európai, ezek a zodiákok, azok is nap, uh, rend vagy nap nap folyamathoz van. Ugyanán a... Nekünk minden szentartás, kalendár, minden ezek csak is... 12-13 vagy hónap van akkor. 12? Amen Amennyien emlékszem, de viszont a védikus kalendár, ami ősi, ami alig használnak ilyen szentartásokhoz, az amennyien tudok az eredeti védikus rigvédakori Kalendár, ami több mint tíz ezer év, az 10 hónapból áll. 10. 10 hónapból áll. Akkor még egy másik azért, Igen, uh -huh. Az 10 hónapból, és ott is most az, az egy külön téma, érdekes témá, ezzel uh -huh. sok vita van honnan, mert néhány dolgok uh, úgy emlékeznek, az a kalendárban az Ezen olvastam valahol, úgyhogy nem akarok, nem vagyok a uh, szakember ebben, de tudom, Erről egy indiai politikus, meg a filozófus volt a Balgangadertilak, akit Tilaknak hívtak is. Ő tudós ember volt, meg a némét vagy Schopenhauer, nem akarok most, nem, nem, nem akarok mm hibázni. -hmm. Valamelyik... Schopenhauer, ez nagyon benne volt az indiai dolgokban. Igen, szerintem Schopenhauer, Igen. ők kutattak, mert azt a kalendert 10-ból uh, úgy, úgy van, hogy hat hónap szerintem ilyen napos idő, és 4 hónap sötét. De az uh -huh. indiai, uh, ha földrajz szerint nézed, az ellenlegi Indiaban ilyen nincs. És uh -huh. nem is volt, az csak eszaki országokban lehet, mint a Skandinávad. Ez a Tehát az lehet, hogy olyan régi időre megy vissza, amikor egész másodt éltek például az emberek. Igen, és ez... Mészetben erre azért csak úgy egy gondolat erejéig, ugye a régi, tehát néhány mondjuk tízer évvel ezelőtt az egész éghajlat máshova húzódott. Így van. Tehát voltak ilyen jégkorszakok, meg fölmelegedések, és most a pontos dátumokat nem tudjuk, de volt olyan is, hogy a mai skandináviában trópusi éghajlat volt. Erről nekem van egy könyv, Uh, nagyon régi kön, megint egy uh, író volt, aki nem, mert ő is ilyen, majdnem ez a, maga az a kön több, majdnem száz évé több, mint száz év. Uh -huh. Abban olvastam először, ott volt a mm, előszóban. Ezekről. Ez egy kutatási körmény. De nem, nem, nem, nem, nem vagyok vissza Mindegy, sem. most menjünk vissza a magyarokra. Jó. Mi a előhez? párhuzamosságokat, mert azért. Édes ez Magyarországról lesz. az édes Magyarország. Ja. De azért, azért mindig érdemes tudni, hogy a, mi van párhuzamosan Indiában. Tehát mondjuk márciusban kezdődik az iskola már ott kezdődik. Most iskolakról beszélünk? Most már gyerünk vissza, vissza a meg ja, a magyar, magyar mi, Például, Igen. miről meg... Hát például, amikor először ide jöttetek, akkor, akkor mihez kezdtél, és mennyire volt sikeres az, hogy valamiben ebbe uh, Mivel kezdtem? No, például a... bürokráciával, hogy talán uh, Jó. Uh, az érdekes volt, uh, most ezek már történelem, 94-ben visszajöttem Magyarországból közvetlenül, de ugyanakkor nekem volt uh, magyar vízum a uh, magyar nagykövetségtől. Többszörű vízum, uh, ilyen uh, hosszú távú vízum. Mm -hmm. Ez 94-ben. Hát azzal kezdtem, hogy uh, akartam itt uh, vagy dolgozni, vagy hát keresni. Természetesen családdal jöttem, de nem nagyon készültem uh, Szerintem nem voltam kész azért, mert mi úgy jöttünk, hogy uh, valóban Oroszországból jöttünk. De én de a keresztül, mert visszamentem, akkor Oroszországban volt nehézség, meg mi és az volt a uh, javaslatai, néhány magyar ilyen ismerős szégéktől, és ott, hát a gondolómat tudunk innen kezdeni uh -huh. Magyarországról, mert nekem a tapasztalma, mert én mindig külkereskedelem uh -huh. irányban dolgoztam. Ide jöttem, de teljesen más volt a valóság. Először is kiderült ott kell, pont ahogy uh, hangzott tőled, ilyen bürokráciával küzdeni, mert kellett feladni összes papíroim. Akkor mondtak, vissza kell mennem Indiaban, azért, mert nincs nekem munka odi engedély. mondtam, miért nem lehet nekem munka odi engedély, már itt vagyok itt. Uh, akkor és, um, Hát ez ilyen tapasztal, nem jó tapasztal, mert szenvedtem egész héttől 9 hónapig, minden nap, akkor nem is Budafogi utca, az Izabela utca az a hetedik kerület, ott a belvároson volt a Kéok, uh, A keog. külföldéket az, országos az, az, az nagyon csodálkoztam, hogy mindig millió ember állt sorba, és soha nem jutottál be. Hát igen, és úgy, <gül> mindig, akkor nem volt kocsi semmi, akkor mindig az mi a feleségemmel együtt, mert neki is kellett lenni. Mindig kezdünk otthonról fél hatkor, hatkor, hogy ott érkezünk hétkor, mint uh -huh. busszal, akkor héttól, akkor tudod, a sorok ott kellett állni. hogy te nem vagy egy nagyon élelmes. Mert a, a kínaiak azok mind bejutottak azonnal, mert ők megbíztak egy ügyvédet, a 80 darab kínainak a papírjai áll mert sorba, az az, és az azonnal elintéztek. De azt akkor később jött, az külön után, persze. Akkor meg a nehezebb volt, mikor nekünk Igen. Meg meg külön volt valahol, a Városliget környezetben hallottam, mm -hmm. ha jó. Mert mm -hmm. kiok, az megint országtól függően. Mm -hmm. Én itt egy fűt segítettem, és az erdélyek és a kínaiak azok egy hivatalban voltak. <gül> nekem nem is volt másmány, nekem nem kellett ödvet volt. volt. Igen. igen, igen hát mindig kellett magyarázni, miért mm -hmm. itt vagyok, miért nem vagyok. Mm -hmm. Én azért tudok néha nagyon, hogy mondjuk, hát amikor már, tudod, én, mindig szeretek. Ott ilyen pokerfelszal ezek a Hát most, hogy mondjuk, kifejezem magam, uh, azt mondjuk, hogy nénék mondjuk út meg mind a szovjet stílusban ott ültek. Öngyés urnáják. És olyan kérdéseket tetted föl, hát uh, nem igaz. Nem beszéltem magyarul, úgyhogy nem lehetett Kati, hogy uh, tolmás olyan, uh, angol, vagy orosztól magyarra, hanem kellett ők, uh, tolmács használni, aki nem angolról, hanem jó, hogy én tudtam oroszul, mert az a orosz orosz, hogy én mondom, akkor mi van, akkor ő fog tolmácsolni, miért a feleségem nem eleg? jó, azt mondta, nem, ez a mi tolmácsunk, mondom, milyen nelven fog, milyen elven beszél, akkor oroszul. Jó, beszélek és közben, mikor hall, hallgattam, a maga a hőt, oroszul nem nagyon beszélt. Én nem voltam biztos, hogy úgy, pont úgy uh -huh. De ezek régi idők. Szerintem most nincs ilyen. Most nincs hallottam könnyel. De igen. Na, de egy pillanat. India és a bürokráciának azért megvannak ott is az útvesztői. Ott nem, nem, nem könnyű, de... Baksis. Uh, is az nem mindig. Nem. Nem, Én nem tudom. Én, mikor india van, mi mentünk innen uh, először, ott nédeből. Att bementünk, az a Foreigners Registration Office, ami külföldi. ugyan hasonló, mint ez a jó. Igen, Igen. Oda. De az, az nem tetszett, Katina, ered volt uh, Ajton írva. Hát Európai országok, és kommunista ország, Magyarország meg. Akkor ez nolz van, nols van. De ami uh, mean, uh, nekem nevetséges volt, kati pedig felháborított, mi ez a kommunista, ország? mert nem volt kommunista ország, minden szocialista. Ország. <gül> <gül> és akkor ott kellett állnunk, jó, ott is, de nem sokáig, és rögtön azon a nap, mm -hmm. öt évre szóló uh, tartoskodási engedek kapott. Mm -hmm. Most lehet, hogy nekünk szerencsé volt, nem tudom, mm -hmm. mások másod beszélnek. Nem, én en nem fizetem egy ott álltam mm -hmm. igen, sorban álltam, volt idő, álltam. De nem akkora sor volt, és egyszer csak mondtak, mert előre tudtam, mit kell hozni, mert Katina vagy nekem, uh -huh. odaadtunk, és hát jó, nem azonra rögtön kaptam, a három vagy öt nap, munkanap után. Okay. Mert oda fel kellett adni, uh -huh. akkor mondta, mikor? És az először edd rendszer kaptunk, az öt évre szóló egy uh -huh. papír. Tehát akkor én legalábbis a régebbi bürokrácihoz képest egy nulla. <gül> <gül> hát <gül> hát <gül> igen, de itt nagyon. Uh -huh. uh, az volt félháborít, amiről uh, ha csak kérdeznek, akkor emlekezek, akkor uh, manapig idegesítő, mert valóban volt dolgok, ami nem, eltudan. meg is mondtam, én mondtam, 94-ben már Magyarország nem volt szocialista, ország, mm -hmm. se Szovétunia. Én mondtam maguk meg, milyen korban élnek? És de nagyon sok magyar barátok, és e, meg kell mondanom, ugyanakkor külüldi minőszíron belül, mind aki ismerősök, akik ismertem Indiából, ők segítettek nagyon okos e, tanácsokkal, hogy lehet, és hogy ragaszkodtak, hogy nem mennek vissza, mert én mondtam nekik ha me, vissza kell mennem, egy családdal vissza visszamedek. És mm -hmm. meg is fogok ott beszélni ezekről, hogy mit történik itt. Mm -hmm. De hét hónapig, 8 hónapig kellett várni, utolsó volt, a fénykép méret nem olyan, valamint más tudóval kellett le... Én mondtam, akkor újra állok a sorban. De megint ugyan uh -huh. csak egy fényképél, akkor újra sorban kell állnom, az uh hogy -huh. nem, akkor ki kívül le. Engedték, uh -huh. feladtam, akkor kaptam ez az <gül> idegleges tartásokat. Elmentem innen egy pár hónapra Angliaban, mert már nagyon fárasztó volt. Uh -huh. Én mondtam, hogy akkor jövök vissza, amikor kapok. Hát így volt de nem palaszkodok, de tudok, hogy emberek nagyon vannak, akik szenvedtek, vannak... Uh -huh. Na ez van, ez volt. Na jó, egy picit, megközben nagyon szalad az idő, a zenéket hoztál magaddal. Igen, akarsz tudni? Én múltkor hoztam az a zenéket, nem tudtatok hallani azok, mert Igen. nem olyan formatumban volt. Most ott, uh, ezek, ez az, n csak egy bizonyos fajta zene, ami eddig, ami nekem indiai zenek közt tetszik nekem, ez szufi zene, Kavalinak hívnak, és féltetlenül tapsolással uh, uh, kezdenek, meg végeznek, és mind a zenek közben van tapsolás is, de ezek Ilyen, uh, hogy kell mondanom, devotional songs? Uh, ezek vallási. Vallási uh, Istenhoz, nem ima? Imák. Uh -huh. Ez független uh -huh. attól, hogy ki milyen vallási, uh -huh. milyen valláshoz, ez Istennek szóló ezek uh -huh. a zenek. És hoztam és egy híres zenész aki uh, hogy mondjuk, nem indiai, mint a politikailag nem indiai, mert a pakisztáni uh, származású uh, uh, ez volt Oszad az Mester, Nusrat Ali, és ő nagyon híres ez az zeneben, de mások -e is vannak, és másik pedig hozzámet Pankacs Udhas, az indiai, de ugyanannyi szírus van, ez a Kavali, mm -hmm. meg a Gazal. Na akkor hallgassunk bele egy kicsit. Önök az Édes-Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civil rádióban. Beszélgető társam, pedig Roy Snehang-shu. Elkezdtél valamit mondani ezzel a zenével kapcsolatban, mert látszik, hogy egy személyes élmény is kötődik hozzá. Igen, um, én uh, ez a, ezek a zene, um, Egyébként szerintem ez nem, ez in, alap van, uh, szufi valáshoz kötődik, de ahogy talán tudtok, hogy szufizum elég szekuláris, mint elég demokratikus vallás. hít, yeah. nem vallás, nekem az egy hít, uh, de ezek a zene uh, nem, Uh, nem biztos, hogy mindig minden szavaim értem, ami a szöveg uh, értek, ha nem fidelek. De a maga a zene, a uh -huh. szílus olyan, hogy transzba tud bevinni, ha valaki koncentrál uh -huh. uh, Ezek egy lehet hallani Indiában több is ilyen más a mecsetekben. Nem is mecset, ez uh, darganak hívnak, ott valamilyen szufi szentnak a sírja mm -hmm. van. Ähm, át, általában én nem tudom mitől függ, ez a visszaszúfivalás, vagy iszlám szól függ be. Ez csütörtökönként lehet oda menni, és este kezdődik, egész reggelig vet, mint én, hajnalig. És ott teljesen más a hangulat. Mm -hmm. eh, Kaval, aki ennek ezed, maga fajta mondjuk kászta, nem tudom, lehet kásztának hívni, vagy ez Kavál, ezek profi zenések, akik generációtól generációi, azok örökelnek. Csak mm. ők ennek ennek ezek a zenek, és a Nusat Khan az eddig híres kavál volt. Mm -hmm. és, de már nemzetközi hírú zenés, ez eddig ő zene volt. Mm -hmm. A nyelv Ö, egyébként Urdu. Urdu. Uh, Ami azért a hindihoz nem áll olyan messzű. Uh, urdu, a uh, nev ez egy kreol nev. Kreált. Kreol, kreol. Kreol. Kreol. Ez egy messzerséges nev. Oh, kreált. Az uh, magyarul uh, kreáltnak jövő? Tehát úgy csinált. Egy csinált nyelv. Csinált nev. Uh, Igen, az kreált. Ja, bo, ah, a kreol az, aki. Az ember. Ad, akinek a, barna a bőre, igen. Ja, jó, jó. Hát én, igen, vannak szó, aki összekeverek, a hmm. magyarul, mert mondjuk, hát én. Mm, jó, nem akarok okay. belemenni. Jó, jó. Oké, ez. úgy van, ez. urdu nelfnak A neftan az Hindi-neftan de uh, szó, uh, szókincse. szókincse, az főlegesen hindi, meg a, vagy is uh, ja, hindi, meg a uh -huh. de, És van ott egyébként török, arab szó, uh -huh. szavak is vannak, és ez ed, uh, olyan elv, ami magulok ott szerintem. Uh -huh. Mert hangzással nagyon. Persze, ez hasonlít. Persze, az és Én, a... A Legtöbbször indiaiak, akik deli környezetben az van a hindi, nem, valóban az nem hindi nyelv. A deli környezeti nyelv, az ő deli környezeti uh -huh. nyelv, az nem biztos az urdu, nem biztos az hindi, hanem hindustani. Most, ha valaki mondja, mi a különbség hindi nelv meg a hindustani köz? Nagy a különbség. A megint az hindi meg a urdúnak a kevere. Urdu az hindi uh -huh. meg a perzsainak a kevere, akkor hindusáni az urdu meg a hindinek. Meg uh -huh. Ez, ez nagyon akkor, mint A szivárványnak a é. színei, hogy így, így kicsit változik mindegyik. Így van. És mind a hindusáni, mind a urdu nagyon szép nevek. Annak uh -huh. tartok, nagyon poetikus, költői nev. Ez... Hogy vagy te a magyar versekkel? Magyar versekkel nagyon nehéz, Úgy, mint beszélek magyarul, hallod. Ugye? Tehát igazából tanulni nem tanultad a magyarat. Nem. Tehát iskolában tehát nem, nem jártál. Konhanel, uh -huh. azt tanulod uh -huh. a hétköznapi. A feleségetől, meg a, a, a Nem, ilyen, közbe rádra. Uh, nem közben Nem biztos, uh, 94-ben, amikor visszajöttem akkor rájöttem, ha itt akarok. Akármit csinálni, nekem magyar nerv kell tudni. És most derekektől nem tanul egy ember, nem úgy tanul. Sokszor olyan dolgokat tanultam, ami kiderült, meg is karomkodás. Mert kifejezem magam úgy, ami hallottam, lehet ott utcában. És a feleségem mindig. De honnan? oda itt beszélsz, ezzel mondom, miért? Ennek mi az értelme? Nem itt van, azt mondom, nem, ez. Mert nekem úgy hangzott, mint ugyanaz, de teljesen más az értelme. Na, no, én kezdtem járni a uh, magyar tanfolyamra Elten, ott volt mm -hmm. egy uh, most is van szerintem, külföldieknek a utam. úton. Nem, én jártam Elten a uh, terén, amikor ott volt az épület, mm -hmm. most nem, nincs ott, uh, tudod, ami most Bene, Benceseknek mm -hmm, mm -hmm. az, uh, ahol van ez a mm -hmm. szép uh, köntár, meg mi is. Mm -hmm. no, uh, Ferenc szektere, igen. O, igen, ott uh -huh. volt a ne, uh, szék szerintem, uh -huh. és magyar uh, magyarórak tartottak, külföldi uh, diákok, mert nem annyi diák, mint a külföldi tanárok, akik ide jöttek tanítani uh -huh. uh, kül, kül, különböző uh -huh. Nekik szól, de én ott kerültem, nem tudom, oda kellett bejelentkezni, és, és elég jó volt. Másfél évig tanultam, jártam, és akkor már éreztem, hogy már eleg. <gül> volt, mint gondoltam, és abba hattam. Közben jött munka, meg mm -hmm. dolog, meg ismi. Úgyhogy manapig nehez nekem kifejezni. Edebként ilyen... De olvasni például újságot, olvasom? Ol, igen, azokat olvasok. Mm -hmm. uh, internetben is nézegetek mm -hmm. magyar. Hallgatok magyar rádió, televízió, minden mm -hmm. Szeretek is. Én inkább jobban érzem magyar. Uh, mint tudok beszélni. Uh -huh. uh, nem érzem, hanem értem. Értem, értem igen. Igen. Érzem is. Uh -huh. uh, belül uh, belülem van, út, amikor egy magyar ember beszél, bármilyen műsorban, uh -huh. akármiről szó, so, én jobban, még hallásból jobban értek, mint a olvasat. Mikor olvasok, néha-néha nehéz. Azért talán magyar verseket nem. Van egy-két ami meg is tanultam, de most kapaszból nem akarok. Okay, okay. <laughs> nekem az a probléma, amikor beszelek, uh, most is a, nem, hogy uh, uh, uh, uh, uh, mannapig nem tanultam ilyen uh, hangok, mint a ő, ő, ő, amikor valaki beszélen, hallok, de magam nem tudok produkálni. Uh -huh. Mi a, volt a ja? véleményed, mondjuk, ha össze akarod hasonlítani, mondjuk Indiában, mondjuk, hogyan barátkoznak az emberek, vagy itt milyen a barátság? vagy az Indiában a családba, ha összejöttök, akkor az mennyire hasonlít, vagy mennyire más az ittenihez? Vagy például a, munka, a munkahelyen, vagy üzletben mennyire viselkednek másképp itt, mint ott. Mázemért az azt gondolja, hogy nagyon? Másképp, hát mindenhol szerintem nincs. Van, amiben ami hasonlít, hasonlítanak, van, amiben különböznek, de ez természetes dolog. Nem, uh, Magyarországban én nem tudom, nagyon nehéz, most ez a 16 év alatt rengeteg magyar barátaim vannak, uh, de ez most, hogy a barátságról, zo, ne, nem tudom miból áll, mert családon belül is láttam, hogy itt szerintem nem nagyon szokás, hogy emberek egymás hívogatnak saját otthonba. Indiába ott. meghívják? Hát, az, hát bejön nekem, mert ott kopogatnak, a szomszéd is bejön, és akkor ül. Ha régen ez az... volt. Még a gyerekkoromban, én emlékszem, de ez tényleg fontos, amit mondasz, hogy még 40-50 évvel ezelőtt, hát sajnos már kell mondani, <gül> én nálunk mindig ült valaki. Hol a konyhába, hol a szobába, hol... mindig volt vendég. Ez, mondom... Minden nap mindig jött valaki, néha többen, és néha nagy társaság volt, és ez, ez, ez megszűnt. Az utolsó két évtizedben ennek már alig vannak de, mert És én... ma már tényleg nagyon ritkán, hogy azt mondják, hogy gyere föl hozzánk, és beszélgessünk, hogy valami. Hozzám jönnek magyar barátok. Mm -hmm. de nekem ezt kettő lehet ott van, ismerős, aki megint uh, szogoromnak délekkori barát. Oda is, ha medeg, akkor előre kell hívnom, mert meg is jó barát. Ho, mi olyan úgy is maradtunk meg a magyar részé a családnak, mint a, az a Kati, szóval ők nem értenek, hogy nálunk állandóan vannak vendégek itt mm -hmm. Magyarországban, akár magyarok, akár külföldiek, akár indiaik, mi, nekünk not, yani, kö, ö, szeretünk barátkozni. Yani. Nagy közönséggel, vagy ott, mm -hmm. ott kell mondani? Közösségben. Közösségbe. Mm -hmm. uh, de ugyanakkor uh, nem akarok hazudni, alig emlékszem, hogy hány magyar családban én voltam be. Mm -hmm. Nagyon mm -hmm. kevés, azt mm -hmm. is lehet a drokonok közt. Másik pedig szerintem a uh, magyar emberek, mert átlagos ember dolgozik, ugye, de hétköznapon akkor nincs idő. De mikor meghívásról szó, akkor hétvégig nem nagyon szeretik fogadni uh -huh. látogatni. Lehet, hogy a család uh -huh. uh, belül akarnak maradni, de ez uh -huh. itten is szokás, nem tudom. De hétköznapban akármennyire fáradt, hajlandó uh -huh. fogadni a meghívást. Ritkán esetben jönnek uh -huh. hétvégig, meg ha nálunk van mondjuk a vendégek akkor mindenkiben meg is szeretnénk uh -huh. szombat, vasárnap, azok a napok, uh -huh. este vagy napközben. Ez van. De valóban, hát, hát belegondolok, most te kérdezed azért, hogy én 17 év alatt, 16 év alatt alig voltam valamint magyar. Uh, hát voltunk ilyen, mikor meghívtak mondjuk egy hivatalos vacsorára mm. etteremben, mm. vagy ilyesmi, de magyar otthonában mm. nem. Magyar. És a helyzet az üzleti partnerekkel? üzleti partnerek, nekem alig vannak magyarok közt. Igen? Igazán. Igen, egy jó uh, speciális területen vagy. Uh, igen, nem. Uh, nem azért, mert uh, üzleti ismerősök vannak, de partnerek, ha úgy... nem oké. De, én feleknek gondolok. Igen, hanem, üzleti igen. ismerősök vannak. Jó. Érdekes. De mondjuk, mondjuk, ugye Indiában a kereskedem nagyon fejlett. Igen. Tehát ott, a, ott tényleg azt lehet mondani, hogy az emberek vérébe benne van a kereskedés. A magyarok van egy kis ilyen tartózkodása a kereskedelme kapcsolatban, van egy ellenérzés nagyon sok emberben. Én megint úgy mondanám az én tapasztalom szerint. Uh, átlagos magyar ember nagyon uh, intellektuális, okos, kitalálok, feltalálok, mint a tudosok. De üzletben valahogy eleg, nem tudom most, ez, nem tudom most üzlet is sok ágból áll. Most mm -hmm. Szerintem marketing szempontból, ha konkrétan beszélünk, mm -hmm. akkor magyar emberek nem szeretik, vagy nem értik hozzá, vagy uh, ennek magyar úgyhizet emberről beszélek. Nem az, az, aki alkalmazott kint dolgozik mm -hmm. valami multinacionális széknél. Az egy dolog. Mm -hmm. Ot, mint befektik, de a saját üzletről mm -hmm. szó, so, ott nem nagyon befektik. Az hiszi, hogy hát nekem ez van, akkor valakinek kell megvenni. De amíg Uh, már ki jó, a piacon lehet az már régi, mert ehhezen tapasztalak, és uh, ad Isten, hogy valami itt olyan érdekes dolgok van, nem csak kereskedelmi szempontból, hanem technológiai szempontból, ami ed idő után meg is öregülnek, valaki másolják, de megint magyar ember nem tud eladni. Vannak ma magyar termékek, vagy magyar technológia, vagy ma magyar tudomány. eladó, de megint egy harmadik ország keresztül valaki, talán ezen tapasztalok mm -hmm. valahogy üzletben. Igen, ez van. Mm -hmm. uh, Nehez megdőzni egy magyar embert, hogy ha nem így, hanem máshogy viselkednek, ahol jobban járnak, mert nagyon uh, sok bekerülben, ember uh, veszti türelmet. Addig mint én, mint most beszélek, mint a külföldi szembe. Szem... Tehát nem kitartóak eléggé? -e? Nem kitartó, nincs üzletpolitika valamint konkrét. Mm -hmm. Ő már akar keresni, itt mm -hmm. van. M mára keresi, nem gondolkodik jóvőről, neki nem érdekes. Mm -hmm. Rögtön akar minden. Mm -hmm. Nem tervsz. Nincs tervszerűen. Nem tervszerűen. De ez látszik a társadalmi mm -hmm. életben is edemket. A mi nagyon múlik az időnk, egy, egy percet had játszunk be a következő zenéből is, jó? És uh, utána mindjárt visszajövünk, csak a hangulat miatt. Nagyon rövid az időnk, eh, Royce nihang szóval, eh, úgy most szabadon beszélgetünk tulajdonképpen, hát van egy kinduló témánk, vagy egy alaptémánk, az, hogy indiaiként hogyan látod a magyarokat, úgyhogy egy ilyen kvázi édes Magyarország betét van az édes Indiában, és igazából csak néhány percünk van most hátra. A zene, kapcsán, a zene alatt említetted a fiadat, aki eh, E, valami rockzenét e, ha, hallgatott, és, mint kiderült, ez a fajta zene is e, kezdjött őt érdekelni, olyan, olyan, olyan, olyan úgy, mind, de, hogy a kamaz szokták, olyan szégyenlősen megjegyezni, hogy azért ez nem olyan rossz apu ez a zene. <gül> hogy vagy ezzel a, a magyar zenékkel? A magyar zene, én szerintem magyar népzeneket. Hmm. Azok valóban tetszik nekem. A... Nem tudom miért, ez bizony próbálkoztam erről gondolkozni, hogy uh, nagyon sok népzene, magyar népzene engem uh, említi a nem csak indiai, hanem bengáli falusi zene, vagy nem mm. is falusi mm -hmm. népzene. Mm -hmm. Nem tagore, tagore az egy más. Az egy, az egy műveli zene. Igen, az Igen. egy műveli zene. Én mondom, az egy ilyen, uh, ez ilyen folk, Ez érdekes. Fok mondat, mert Várai László, egy zene kutató, kiment Indiába egy néhány évvel is csinált zenekutatást, Igen. és neki pont ez volt az észrevétel a bengálba, Igen, hogy, hogy, hogy meglepő rokonság van a két zene között, pedig látszólag nagyon más első pillanatásra, de a dallamívek, a, a tónus, az, az, az nagyon hasonló. Én nagyon a érdekesen, mert pont az, azért is, hogy uh, akár Körösi csamasándortól Sándortól uh -huh. kezdve más kutatók Bakta Érvén, meg mindenki, uh -huh. aki inde van, ők uh, kutatók valamikor indiaik, de a legleges, ami nem olyan régen megint mutattak a tévében is, eddig műsora van, vagy Duna tévé, vagy mm -hmm. hol, nem emlékszem, Nepalról. Ott a magár, magár, egy ilyen közönség, magár, talán, mert van. De Bengália az elég messze, de van. Igen. Engem említi, milyen a uh, magyar névzenén többször, uh, de különböző bengáli zene van, még vannak, tudod, a csónakok vezetnek, a csónak a folyoson. Folyon. Fo, uh, folyon, folyon. Igen. Csonak az, nem? Csonak? Igen. Uh, vannak ilyen, uh, vagy a fisherman, az a halász, uh -huh. ökzene említi, akkor vannak uh -huh. ilyen uh, bizonyos falu zene, azok, bengali népzene, ami uh -huh. eredeti. azzal nagyon hasonlít. És hogy vagy a, a roma zenével, abban van-e valami hasonlóság? A roma zenén Mert, mert de... ugye a roma, a cigányokra gondolok, igen. tehát az ő... Roma zenének hasonlóság van, Rajasthan zenével, még a Gujarati. zenével. Gujarati igen, nagyon mm. sok hasonlóság van. Hogy ennek, ennek hol, meg mm. a hangszerek, ami használnak, vagy a beats, ami. A ütemek. Utemek ezek mm. igen, az Rajasthan az inkább indiai, nyugat, északnyugati. Mm -hmm. Valamennyire Penzsáb az mm -hmm. a környezethez. Mm -hmm. Akkor valószínű, hogy az ő inkább oda származik vissza? Szerintem igen, valahogy, uh, de biztos, mert az uh, indiai banjárak, ami rómák, mm -hmm. uh, mint a a cigán fajta emberek banjára, ők helyszínűleg Guzrád, Rajasztán állam mm -hmm. onnan, ott mm -hmm. lehet találni őket, Márásraban mm -hmm. is, de nyugati parton meg az. És mit szólsz Mondjuk a komoly zenéz, ilyen Bartók, meg ilyesmi? Az megint európai zene. Szerintem Bartók uh -huh. uh, vagy Lissz Ferenc, uh -huh. az más. Igen, a, én azok szeretek, megint annak kell más hangulata. Uh -huh. uh, én nagyon válogatom, én nagyon szeretek a nyugati zenek. Most a modern zenek nekem, ami uh, jobban szeretem, az uh, reggi, És uh -huh. közben van, hát a közös barátunk a Leánfal vihat, illeti. Uh -huh. Ő, uh, amikor hallotta rögtön nekem küldött magyar regi, azt uh -huh. mondta ez a legjobb, én mondtam nem. <laughs> az magyar, az regi nem lehetne. Lehet, ne. lehet regi Reggae-en szeretek az a, uh, tudod reggae, ami Bob Marley fajta reggae. Hát igen, hát miért nem lehetne? Igen, én szeretek az a, uh, mondom a fiamról volt a szól, mondom, hogy ezt a zene, amit ma hallgattatok, ezt én nem... Én, én, euh, tudok, hogy ember nem fog érteni, de néha-néha magamnak, néha számítóképpen kérdezünk, néha a dvd n akkor egyszer ugyanazt a fiam, aki a nagyobb fiam Indrajitnak hívnak, ő szeret rockzene, semmi gond, én nem nagyon, mint a hard rock, nem tudom uh -huh. milyen fajta, ami ők szeretik, én próbálok azt kikerülni, és akkor sehát hallgat és ő... Tud ez a különbségről, ez egyszer csak, és ő, az a Kati kérdezi, de képzeld el a fiat kérdezőt, milyen fajta zene hallgatsz, neki nagyon érdekes, nagyon tetszett. Mert mondtam, akkor kell itt ülni, csendben maradni és hallgatni. Mert ezek a zeneinek van egy más béfolyása. Itt most abba kell, hogy hagyjuk. És mi már megbeszéltük azt, hogy egy jó pár témával fogunk visszajönni, például a zene kapcsán eh, fogunk még, én, bollywoodi filmzenéket, meg és mindenfélét össze fogunk még szedni, és egy kicsit olyan hitelesebb eh, forrásokat föl fogunk tárni. Tehát nem csak azt a keveset, ami innen Magyarországról látszik, hanem amit te azért magaddal is hoztál egy érzést, másfajta módon válogatsz ezekbe a dolgokba. Eh, Royce hallottuk ma. Köszönöm szépen.